Останнім часом багато чого змінилося. Владиславе, я тебе благаю, оттямся!» Живузький відверто трусив за плечі Городецького, який сидів на канапі. Де ти витаєш? У хмарах? Проше обілет до Варшави. Архітектор наче отямився, зір його став ясним, і він навіть ніби усміхнувся. «Слава Ісусу!» «Ти вже жартуєш», – полегшено зітхнув Адам. «Буде тобі і квиток, і Варшава, але потрібно діяти, не гаючись». «Як туго два подрож?» – гірко іронічно поцікавився Городецький. «Бедзі Бурза», – зітхнув Жовузький. «Тому нічого тобі, друже, я сказати не можу». Раджу лише взяти пару револьверів і цінності. Платити і відбиватися нам поки доведеться. Робити тут уже нічого. Та годі тобі, махнув рукою Адам. Ходімо, благаю. Із кінотеатру «Ліра», що на Львівській площі, навпроти сінного ринку, Ірена Левицька вийшла заплакана. Вона щойно переглянула фільму «Біля каміну», головну роль у якій грала неперевершена актриса Вірохолодна. Це справляло враження. Заможний коханець розбиває сім'ю молодої красуні. Історія закінчується смертю головної героїні у геніальному виконанні «Холодної». Рік минув по смерті акторки, а слава її, здається, тільки зростала. Ірина пам'ятала мало не всі фільми за участю віри. Та найбільше Левицьку вражала знаменита стрічка 1918 року «Малчи, Грусть молчи» неперевершеного режисера Петра Чардиніна, котрий працював у кіно ательє. Харитонова. В тому фільмі з Вірою Холодною грали Володимир Максимов, Осип Рунич, Вітольд Полонський, Костянтин Хохлов – справжні зірки кінематографу. Ірена, здається, знала все про своїх кумирів. Дівчина часто уявляла, як Віра Холодна брала улюблені парфуми троянди Жанміно та Кеші від Аткінсона і змішували їх просто на своїй божественній шкірі, отримуючи неповторний, тільки її притаманний аромат, що назавжди позбавляв чоловіків спокою. Фільми з холодною затьмарили тоді всі інші численні кінострічки, не віриться, що цієї небувалої краси акторки немає серед живих. Рена плакала і згадувала сцени з побаченої фільми, згадувала пісню киянина Олександра Вертинського. «Ваші пальці пахнуть ладаном, а в рісницях спить печаль. Нічого тепер не надо вам, нікого кого тепер ні жаль. Це холодній, котра загадково пішла з життя в Одесі, співав, і актор, і присвятив музику і поетичні рядки, які поєднані в одну тугу. Просто розривали серце Ірини. Усе зійшлося разом. Остаточне, як тепер зрозуміло, повернення до Києва більшовиків голод, руйнація звичного світу і від'їзд до Варшави її Лешика. Так, Ірена зізнавалася собі, що палко кохала Городецького, цього немолодого пана-архітектора. Вона бачила, що його сім'я руйнується протягом кількох останніх років. Світова війна, падіння трьох європейських імперій – німецької, російської –